Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wa mursalina ma hizi audio na pia zitakazo kuja tutakuwa tunafanya sharh ama tunasherehesha kitabu ambacho kinaitwa ta Ta'dhimus Sala kutukuza ukubwa wa sala kufanya salaa ndio kitukubwa kwako ambacho kitabu kimeandikwa na Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr Sheikh Abdul Razzaq ni katika Mashaikh wa Madina yuko mpaka waliohi ako Madina na ni mtoto wa sheikh ambaye ni mkubwa katika ilmu ya hadith sheikh Abdul Muhsin ambaye pia amekuwa kifunza Madina kwa miaka 50 na na pia sheikh Abdul Razak ni mwalimu katika masjid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sheikh wa risala ameanza na mukaddima introduction akasema kwamba ahamu al-umur jambo muhimu kwa mja wa Mwenyezi Mungu ni sala ambaye atakayehifadhi hii sala anhafadha aliha wa hafidha ha hafidha dina amba atakay hifadhi ya hifadhi ya dini yake wa man dayyaha amba atakay poteza basi amepoteza ya dini yake yote wa hiya umudul islam na ni nguzo ya islam kwani rasul alisema bunya alislamu ala khams islamu mjengo kwa mambo matano wa kataja shahadatayn shahada mbili kisha baadaye akataja sala na hii hadith ni katika pia qissa hadithul jibril hadith mrefu na pia kuna hadith imetaja tu uh, nguzo za uislamu tano kwa hivyo uh, la yastaqimu din almuslim muislamu dini yake dinu muslim dini yake simama wala tasihu amalahu amal zake hazitakuwa sahihi wala ya'adil sulukahu wash fi shu'un dinihi wa dunia. na mambo yake hayata kuwa mazuri yani haitakuwa straight katika dini yake na dunia yake atapaka simamishe sala katika ile vile Allah ametuamrisha akuene akida safi na ibada safi yani nafuata na rasul sallallahu alaihi wasallam na ambaye anapoteza sala Allah waongoze na sisi amepoteza jambo kubwa sana katika Uislamu na rasul sallallahu alaihi anasema awal ma yuhasab sala kitu ya kwanza itaangalia siku ya kiyama ni sala kama ni mzuri mambo yake niakuwa mazuri kama swala yako ni mbaya mambo yako ni mabaya. Na hii ina maanisha ni siku ya kiyama ibada kitu yote itakuwa beina yako na Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza itaangaliwa ni as Ama beina yako na mja wake kitu ya kwanza itaangaliwa je, ulimdhulumu? Fi dimaa hizi vitu zote ndiyo itaangaliwa. Na pia Rasul sallallahu alaihi anasema al-'ahd alladhi baynana baynahum as-salafa man taraka faqad kafara kitu ambaye uko baina yetu na wao ni salama kafiri ambaye atakaye acha amekufuru na pia rasul sallallahu alayhi wasallam alisema as-salaa imaduddin salaani nguuzo ya dini yani ambaye atakaye acha amevunja nguuzo mu... dini yake na hadith ya ambayo kokusahiha muslim hadithi ya uthmani ibn affan radiyallahu anhu alimski rasul sallallahu alayhi wasallam akisema ma'min mar'in muslim hakuna mtu yote muislamu tahdhuru as salatu, salatu, salatu maktuba itamfikia sala ya faradhi fiyuhsin wudu'aha anatengeza wudu' wa khushu'aha na khushu' wa ruku'aha na rukoo yake illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub yani between sala mbili ni sababu ya kusamehewa dhambi dogodogo mtume akasema ma'lam yuti sipo kwa ambaye amefanya dhambi kubwa lazima afanye tauba tauba sahihi tauba sahihi ni ajute kwa ile kitu alifanya na ahidi kwamba hatarudia ile dhambi na <coughs> dhambi ambayo ni kubwa maulamao wameifasiri kwamba ni dhambi yote ambayo imetajwa iko na hadd iwe kwa korana, au kwa sunna fao ambaye atakaezini viboko ambaye atakae atapigwa mawe ambaye atakae Uh, ana atakaiba ambaye anakatwa mkono ama iko na laana ama mtu anafanya analaaniwa ama ambaye hadi, yani iko na Mwenyezi Mungu ameka hadikari kwamba atamwadhibu kwa hivyo hizi ni dhambi ambazo zinaitwa dhambi kubwa sharti ya kusamehewa ni lazima ufanye tauba ukiwa duniani na Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim atakusamehe ايها الشيخ انا هذه الرساله جمله من المواعظ والنصائح من جمله يا موعظه هذه العباده الجليله وهو هي عباده كف جلها خطبه انقيتها في اوقات متفاوته في يوم الجمعه المبارك على امه الإسلام يعني خطبه امبازو نلزتوها كطواه اسلام ونصيحه امبازو نلتولها واسلام Ima ni khutba zai juman izotoa ama na baadhi anasahi kisha kasema, adaftu ilaiha niliongeza katika hizi nasaha baadhi afaida, naqla, nasema, kwa, islami, islami, Taymiya, al fawaid badi faida athamina ambazo zikona na nguvu naqlan shekhi anasema nimetoa kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyah kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah na wanafunzi wake al-Allama Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullah Ibnul yani Qayyim rahimahumullah Allah wa rahmu wa arjuh ya kuna naomba doa ikue katika njia ya ma ya ahlus sunna wa wal jamaa na mwisho shekha akasema katika hili wa wasal Allah tunamwomba Mwenyezi Mungu na muomba Mungu jalla wa ala anyuadima barakata fi hadhihi arrisala wa an yaj'alaha liwajhi khalisatan Allah aibarikhi risala na aifanye kwamba niliandika Sheikh ndi anasema assuming... kwa ajili yake wali ibada wali ibadihi nafiatan yani nikawa wake ikuwe na manufaa Ywa yanafaai wale isoma kama asalu, kama tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala anusriha hawala muslimina جميعا Asuluhishe hal za waislamu wote wayamur qulubahum bittaqwa na ajenge katika niyao zao taqwa wayuslih sha'nahum kulla na atengeze mambo yao yote wa yamunna aljami' bit tawbah nasuha min jami' ad dhunub nawajali wa islam wote watubu tauba ya kweli na tauba ya kweli ambayo tumetaja hapo juu wa yufaqahum lil inayat bis sala wa ta'dhiman laha wa ta'dhim laha naw Allah wa fa'at wa wajawake wote wa wakuwa haris kusali na kutukuza hi sala ibada sala wal istiqama ala shari'ati Allah azza wa jalla fi jami'i al ان يكون مسموعا في <تصفيق> الله في كل كونا ويحفظهم من مكائد الاعداء ان الله يفادك انتك جاما زمادو انه سميع دعاء الله انتو دعاء وهو أهل الرجاء الله انتو تنمتغيموا وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته